سب ځان وی او بګارونو ورته شي وی نسومره مزیدار بوي بسدا قوم هم د خوراک اوسکا ډیر شوکین شوی وو نتیجې سو چې خپل د جون اصل مقصد نه هیر شو د بن اسرایل د ټول تصویر موږ ته مخته اخو دلشي چې موږ دې د دې پرانا کې خپل ځان ته چې چرته د دنیا جون د خوراک سکا خوښش د جبه مزه موږ خپل مقصد نه خونيول لري کړي موږ اکثر وایو چې د دین لپاره سره وخت نشته زما مونږ مونږونه ځکه مختسر وی چې مونږ ځان ډیر مصروف کړو مونږ دمر مشغول یو چې د دې دن د کار لپاره مونږ اسکار نه یو خو مونږ چې دا سوچ وکړو چې دا شغل د کم سیسته نه اسګرتیا په سو وجد زما مونږ د ژوند زما مونږ د ورځي زما د سوچ او د صلاحیتونو یو لوی حصہ په کم کار کې استعمال کی مونږ ریشا اخرت تخپل منزل وایو یا صرف اخورل سکلو په دې دنیا کې ژوند دی کله چې یو وخت خوراک څخه کمي وشي نو موږ نه دا وډه هېریګنه نو موسی علی سلام او ویل آیتاسو د یو بهتر صفزه د انادر جی سیس غشتل غوړي خدا ستاسو مرزی دنیا غوړي خوراک څخه غوړي نو د یو خار آبادی ته لاړ شي تاسو چې څه غوړي الته بدرته ملو شي اخر دا چې خبره دې ته اور رسیدا چې په اووی باندې د زلت او د خوري د محتاجی او د بدالي ژوند او د الله په غضب کې شو دا نتیجه وا خبرې چاویدا ان الله د آیته سرا کفر وکړو او پیغمبرانو په ناحقه قتلول شروع کړل دا د دوی د فرمانه د کارونو او د دوی د خبرې نتیجه و چې د شریعت د هدون نه بهر وتل هم همدا چې د هر ورانی شورو د ورکو دیسې نه کیږي او بیا رو رو هغه د صحت پور زیات شي چې انسان د پیغمبرانو په شان هستیانه مړکول نه هم نه رسټ کیږي ځکه چې د حق او باطل په مینس کې فرق ختم شي انسان د نه نه به شي الله تعالی یوه د دنیا په ټولو قومونو باندې فضیلت ورکړي وو هغه ی خپل خاص کار له خښ کړی وو د الله تعالی خاص کارsede چې دین باندې په خپل هم عملو کوي او نورو ته هم اورسوي ما تاسو خښ تاسو دا اسلامي در درکړه دې ټولې دنیا ته دا اورسوي او د ډیر قرباني پکاروي هغه باندې الله تعالی د ډیرو نیمتونو بارانو کړو دا هی ډیر کثورونه معاف کړو چې کدوې ځان را سنبال او دا کارو کې خوبیا جویدا دا کړه چې هغه کیس خېګړې نشته نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم رولې غلو او یې نوې روچت کړو او اوس دا ځمړی په هغه او واچولا اوس الله تعالی موږ منتخب کړو چې تاسو دا کتاب ځان له ام واخلی او دنیا ته هم ورسوي خونن زموږه رویش او تګ هم د بنی نه بدل نه ښکاری ان الذين امنوا والذین هادوا والنصارى والسابقین من امن بالله والیوم الاخر وعمل فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَكِنُ كَيْ كَدَنَبِيٍّ عَرَبِيٍّ مَنَلَ وَلَا دِي يَعْنِي حَضْرَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَلَ وَلَا أَوْ كَيَهُودِيَانِ كي دِي حَضْرَةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَلَ وَلَا وَالنَّصَارَى كَيْ عِيسَايَانِ دِي يَعْنِي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَلَ وَلَا وَالصَّابِئِينَ ذِي يُقَالُ مُتَابِقُ حَضْرَةُ يَحْيَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنَلَ وَلَا جَزَاهُمْ فَاللَّهُ أَوْرَثَ آخِرَةَ الإِيمَانِ رُ پارد او دغه د پاره د هیڅ یری اغه موکه نشته دل ته اصل کې د ایمان تفصیل نخو خو لیکيږي چې پس باندې باندې نجات حاصله کیږي کی کی دل ته دا چې محض په یو کې شامل شي نو اغه به د نجات وجنه جوړيږي لکه چې نصاری او ډله دا صابیو يهود دو ونوري ډلې دي او دغه شان مسلمانان هم یو جماعت دي چې تر عمل او ایمان یو ځای نوي نو تاسو ډله تاسو د نجات ضمانت نشي کېده مثلا ک تاسو یو څوک تلار شي او التسکلاس کلاس کینی خو دا هغه وړو پشان یا طالب علم پشان کار نه کوي چې څکم هغه کوي نو کتا سوال ته ټول کال هم کینی نو پتش کې نو تاسو تاسو ته د پاس کې دوه سند یا ډیگری نشي د رکړې کې دی ځکه چې تاسو هغه کار نه دی کړی چې څکم هغه مشلمان ټول کال کړی دی بلکل دا وسی کموږه مسلمان کورنۍ کې پیدا شویو خو چې ترسو پوری زموږه عمل دی یو مسلمان پشان نوي نو زموږه دا مسلمان کره پیدا کېدل زموند نجات سر یې نشکې ده د دا دې لپاره دا خوشر ده چې ایمان سرسره نیک عمل هم وي بیا د هغه اجر بداوی رب سره وي اجر مزدوري د لپاره ملاوي کې کنا حکم مزدور چې مزدوري نه کوي نو هغه له با د س اجر ملوشي او هم دا خلک ته به نسېروی نه بغمګنوي دوی به د یې اوغم نه بنیاځي بیا وګوري چې دین اصل فایده ده انسان له دې هر اوغم نه نجات ور بیا کوي هغه وخت کله چې موږ د تور غرس تاسو یعنې بنی اسرایل د پاسه نیولې وو او ساسو نوم چې واده غشتلې وو ادم درته ویلې وو چې کوم کتاب موږ تاسو له درکو هغه مضبوط اونئسي او کم حکمونه او هدايات چې په دې کې دي یاد کړئ بیا د دې موقې په یادول سره خپل ځان ته وګوري چې همداه کوم موږ له هم ده چې کوم کتاب درکړ کیږي هغه اونئسي د دینو جدا جنمته روي او چې په کې سلی کړې دي هغه عمل کوي په د زری داته وکوو کې دی شي چې تاسو د پرهزگاری پلا روان شي خو د دی نه رستو تاسو د خپل وادی نه واپس شوي دد به وجود د الله فضل او دغه رحمت په تاسو باندې وو ګنی تاسو به پخواته باش شو و یعنی ال تعالی بیا هم چې په دنیا کې د ژون کم وخت الیکلی وو هغه موقعی ورکه هغه ازادی ورکه څنګه چې نن مسلمانانو ته ازادی ده چې مونږه هغه شان وخت نه تیرو کم چې الله تعلامونږه خپل کتاب ک غاړ خو بیاهم دا دا لا تل مو باندې مهرباني ده چې هغه موږ له مهلت راکړي چې کې دیشي چې موږ څه وخرا وښو کې دیشي چې موږ هغه کول شروع کو کم چې هغه موږ نه بیا تاسو ته تا د خپل کوم د خلکو او کیسه خومالومه د کنه چې د سبت قانون مات کړي وو موږ هیته او ويل چې شادوغان شي او په دې حالت کې اوسېږي چې پتا سو باندې د هر طرف نه لاندې دي دغه شې د هغه انجام د هغه زمانې د خلکو د پاره او درستنو راتلو ولا نسل د پاره یو عبرت جوړ کو او د یریدو والو خلکو د پاره یو نصیحت پری خدو بیا اغه واقعیا ده کوي کله چې موسی علی السلام خپل کام ته وویل چې الله تاسو ته تا حکم کوي چې یو غوا ځبکای د مصر خلکو بولي چې د غوا عبادت کولو نو چې دا د کتاب لرلو ولکم د ویسر اوسید نو هم د هغه یادتونه واغشته اغه سره یې منښو د غوا عزت به کولو نو الله تعالی د اووی نه دا شرک او دا غلط خیال وستو د پاره اووی ته سو ویلې غوا لا لکی اووی ویل چې آیته ز مونږ سره ټوکې کې څنګه چې نن هم چې مسلمانانو ته بازه وخت د دین تررفته راتلو سوکوي نو اووی سو وی مونږ سره تاسو ټوکې کوي دا زه حکم دا مونږو کو موسی علی سلام ویل چې ز د خدای نپنا پنه غوړم چې د جاهلانو پشان خبره وکم یعنی د یو پیغمبر شاندار نشی کې دي چې خپل ځان د طرف نه څه خبرې وکي اووی ویل چې ډیر خده خپل در درخواست وکړه دي دا خبره او هم منل نه غوښتل نو اوس فوري دا ویچل ول او بیسونه چې اغه مونږ ته د دې غو تفصیل وکي موسی علیه السلام اوویل الله فرمایي چې اغه داس غواوی چې نه بډا وی او نه بچا وی بر عمر والا دی کم حکم چې درته کیږي اغه امنه او وی بویل چې خپل رب نه دا تاسوم اوکا چې د اغه رنگ بسنګ وی موسی علیه اوویل الله فرمایي چې دا غوا د زیړ رنگ اپکاردا چیرنګی داس شوخ وی چې د کوتو او له پزړه خوشاله کی هغه وی په چې د خپل رب نه صفا صفات په وسوکا چې کوم کیسمو وا پکار دا مونږ د دی په پیدا کولو کې حیران شو ویو مونږ تبته نشه جاوه څنګه غوا ده ګد الله خو شي نو مونږ ته به د دې په ته اولګي حکم منلو ته تیار نه وو زکه د یو نه بل او د بل نه بیا بل نو سوال بیسونه او جدواز یانه موسی السلام جواب ورکړو الله وی چې اغه داس غوا دا چې کار خدمت نه اغه شته لیکي نظمکه اړی او نه upperBound شي صحیح صلیمه او بيدغغه ده په دیوان دی او هی چې وکړی چې او اوس ټیک پته هواله بیا اوی هغه زبکړه غنی نو اوی خداسه نه معلومېدل چې دای کړي وي خبره ده چې د الله تعالی دین ډیر اسان او ساده دی مونږ له سوه حکم دی چې څه خبره مخه ته راشي پاغیدې عمل وکړو خو عموما مونږ داسې کولو په زې رنگ رنگ ته پوسونه کو د خبرې بیخ وباسو او چې څومره ته پوسونه کو اومهغه عمره دین درون کو ځانته ایران کو او بیا به عمل نه کو او د دین نه بهر شو د دې دین باندې ډیر بحث مباحث او چڼول ډیر اختلافات پیدا کړي او د اصل روه ته انسان بازه وخت ډیر لری شي د دې د بني اسرایل دغه عمل نه سبق از د کول پکاردی او دغه طریقې نه ځان ساتل پکاردی بیا هغه غزه بکړه غنينه هغه خدا څخه نه معلومېدل چې دای کړو او هغه واقع ته ته یاد ده کله چې تاسو یو سړی مړ وو او بیا داغه په باره جګړې کوله او په یوبلم بلم د کسل الزام لګولو او الله دا فیصله کړي وا چې تاسو سپټوي هغه الله کار کوي فاغه مخ مونږه حکم وکړو چې د دی غوا په یو هيڅ باندې مړ یعنی چې د کوم غوا په حلالو تاسو یریدی چې قیامت براشي هم د اغه د وجنه به اوس یو مکتول یو مړ چې د اغه بچند کی وکړو دا سه الله مړ ژوند کی یو بل دا سبق خیل هم وو چې د اخرت په حق کې د دوی چې کم یقین په شک کې وو چمرګ نپس ژوندۍ پاسې دل دی وکنه نو افرملشو چې ګوره څنګه چې تعالی یو مړې غو په ذریعہ گزار ورکول وباندې ژوندې کړو دغه سبا تعالی د قیامت پر ورځ هم مړې ژوندۍ کوي اغل هیڅ ګرانه نه ده او تاسو تخبل نه خې د دې د پاره چې تاسو پويشي خو ده چې د تاسو نخو خو لیدلونه رښت هم ستاسو سدونې سخت شو د کانو پشان سخت شو بلکې په سختای کې د اغې نه هم زیات ځکه چې په کانو کې baseX داسې هم دی چدغه غینا چشمه بهږي باز ادا سدي چچوي او د اغینا اوبروزي او بازي د خدای د يرين هم را پروزي الله ساسو د کورونو نه خبر نه دي چې یو بنده حقیقت او ويني ريشه او ويني حقيقت ور ته حاصل شي او بیای هم نه نو د اغزر د کانی نه هم زیات سخت وي حالکه تاسو ګوري چې کله اغر زما کرو خوېږي نو غټ کاني خپل ځای پریګ دي د کان لاندې او چې کاني ورلا ځای ورکی یا کاني ماشي نو لندی نه د و بو چشمیروزی او کله کله خو ډیر زیات اوبروزی خو د کم انسان زړه چې حق ته نرم نشي حق نسترګي پټي کی او قبر نه پریګدي دا هیس علاج نشته د ل موږ ګورو چې د الله رسول صلی الله علیه و سلم د شخص یعنی یاني څنګه دلانه امان غوخته دی تاسو صلی الله علیه و سلم لا تکثروا الکلاما بغیر ذکر الله دا لته لا د ذکر نسوا ډیر خبره مکووي ولی زکه چې د الله تعالی د کلام نه بغیر د کلام زیاتی د ژړونه د سختۍ بایس شي الله تعالی ته په انسانانو کې ټولو کې لری اغه قصدي چې ژړې سخت وي هجهت انس رجل تعالی نو وي چې نبی صلی الله عليه وسلم او فرمایل چې سلور سيزونه د بد قسمت نه ختي د سترګو ادرېدل یعنی چې اوخ کې نه روزي قساؤل قلب د ژړې سختي طول العمل لوې لوې امیدونه لرل ولهر سله دنیا د دنیا لا لچکول د دنیا هرس دا اغه سلور سيزونه دي چې چا کې وي نبياورت هدايت نشي ملاوي دي او دا وی انسان کې پیدا کیږي د دنیا د ډیر مینه د وجنه د آخرت د هېرولو د که انسان مرګ او د مرګ نه پس راتلو والا واقعیت ځهن کې ساتي نوزړي نور نور درويږي افتت معونه ان يؤمنوا لكم اسم مسلمانانو طویل شي چې اې مسلمانانو اوس هم تاسو د خلکو نه دا امید لري چې دوی په اساس او په وینا باندې ایمان جوړي دا سسړ او د کانې وړ والا خلک چې په هغه هیڅ خبره اثر نکوي هغه به تاسو نبي هم دا کتاب بهومنی حالا کې په دوی کې د یوی ډلی طریقه دا پاتې شوي ده چې د الله کلامې واورېدو او بیای سره د پوهې قدن پاهغې کې بدلون راوستو اصل خبره دا دا چې انسان تحریف یا ټک ولی بدلی را بدلی د الله کلام د بدلولو کوشش کله کوئ کله چې خپل ځان دی قبللولو تا سم لګړی او دا هم د یو سخت اکلک ژړ انسان کار دی یوه خبره قبللوو د پااره په دی باندې پودل هم ضروری دي او د دی فکر اودل چپ او می هم د یو دا, دا حال وو چې اوغوی پ خپلو کتابونو کې تحریف وکړو او د خپل خوښې زیاتی پهې وکړه چې کم سیزون د خپل طببع خلاف لی دل نو الته یا خداسې لفزونه واچول او یا داسې معنی بیان کړی چې کم سره غوی خپل ځانته دن والله هم ویل شل او د خپلخوااهش اوزرو په ظ پچللی دی هم شو څنګه چ اعلاقبال ویللی دي خود بدلتي نه قرآن کو بدل دیت خبره دا ده چې که ډیره ریشا هم وي نو چاسو کې منل نه هوړي نو څه شوشب پکې پیدا کی د انکار کولو لپاره وسناسه بهانا یا دلیل جوړو basi او د دې اخري صورت تهریف وي نو د قران الستلو والا از ذکول والا او بل تخول والا د هميشه په دې خبره نظر او خیال ساتي چې اوی به ځان قران سره بدلی قران کې به د خپل ځان لپاره تبديل نه کوي زه که هم دا سې نیت لرلو والا لار هي رکی و اذه قالو آمنا پر رسول الله باندې ایمان روړلو او خلکو سره چې ملاویږي نو وی چې مونږ هم اغه منو هم ایمان روړو او کله چې پخبلو کې د یوبل سره په ځان لځای کې خبرې کوي نو وی چې بیوکوفان شوي خونه تا سودی خلکو ته اغه خبرې خایې چې الله تاسو ته خو لی دی او چې سباله تاسو خلاف تاسو در په دربار کې د دلیل په تور پیښ او ولې دوی معلومه نه ده چې الله دا هغه ټولو خبرونه خبر دی کمه چې دوی پټي او کمه چې دوی ښکار کوي په دوی کې یو بل ډله د اميانو ده هم ام عربي مور کې مورته هغه کس چې څوک سکول تا نه یې او الهمه د استاد او مدرسې نه هیڅ ذکرې بلکې مور ورته عقل او خبره ترې زده کړي او داغه د دا علم ټولو سرمایه مور وي بن اسرایلو کې دو طبقه وې یو علما او بل عوام علما په خپل کتاب لستو انور تبهوم خو عوام د کتاب لستو والا نه و نهور سره ددينینعلم وو نو د دا خلکو اوس خبره کېږي مخکې د لمما خبره اووش چې هوی په کتاب کې د خپلو خواشاتو پهلها سره تبدیلیان وکړی او د عوام سه حال وو د عوام دا حال وو چې په کتاب خو پوهی کې نه بس په خپلو ببونیا د امیدونو او ارزوګانو پهې روان دي او صرف په مهمونو ګمانونو باندېژونتیې نولاتو طببای د دغ خلکو د پااره چې په خپلو لاسو باندې د شریت کتاب ل بیا خلکو تهوي چې دا د الله د طرف نه راغلی دی دپاره ددي چبه بدله کې اصلګه شاند فائدہ حاصله کی اصل کې د يهودا دا طریقہ و ابن عباس روایت کئ امانینه مطلب دلته اغد دروغ وکې سيدي چې يهودا د خپل دین په واره کې جوړ کړي وي او په عام خلکو کې خخوري شوی وي هغه خلکو ته داسې داسې کیسې او ورولوي او د عذاب نه د دا بچ داسې ارزانې او اسانې نسخې خېلوي چې خلک به ډیر خوشاله وو یعني او اشی خبرې به نه کولي بلکې د خپل مشرانو داسې کیسې به اورولي چې د کم په جادو کې هغوی د اصل خبر نه لري شوي او دا یقی نه لرلو چې که د چاامشر العلممن اونی سی نو هغوی سربا دوی ته هم ننجات میلو شي د کوآ د کول لستل او په دی عمل چې دپاره دی سختي وخوا ته سهاجت دی نو بیا دلته لا تعاللا دوی دپاره د ډیرر سختې سزا خبره کوي د غوی د خپلو لاسونه دایکل هم د دا اوی د پااره د تباه سامان دی او د هوی دا ګټه هم د هوی دپه د خلاقت سبب دی هوی چې د دوه خوربه منګ سره ادلګین ولې او وی وی نه نو ابناؤ الله وا احباءه مونږ د الله تعالی ځمنیو دا غخواګیو دا غخوخیو دا, غخوا دا هور مونږه پاره نه دی اونن سبا مونږ هم دا خیال کو چې مونږ د محمد صلی الله علیه و امت نه یو مونږ چې سه هم کو رسول پاک صلی الله علیه و سلم به مونږه خلاص کړي دا هور مونږه پاره نه دی او کله کېنو د یو سو ورځ سزا بوي نو دی د دوی چې آیاتو د الله نه صدا سے وعده چې هغه د هغې خلاف زی نه شي کولی یا خبره دا ده چې تاسو پهله باندې اداس خبرې کوئ چې د غې پهبارره کې تاسو تدا پتهنی شته چې الله د هغې زما غستلی اخر آخریر په تاسو به د دوه ون نه لږي هر سووک چې بدی کی بلا من کسب به ص هر سووک چې بدی وکي او, او پهغللتو کارونو کې غیر پاتې شي اهاتبی ختی تو دغللت عمل نه روزی نه غلط کار کې انخې وي او همد کې ور لمر را شي ف هم دا خلک د دو زخ هم همفیه خالدون. اوهغوی به په دیکې همیشه هم میشه صرف د کتاب منل صرف د آخرت منل کاف نه دي چې ترسوو پورې عمل د دی مطابق نهوي او کم خلک چې ایمان روړي اونی کمونه اوکې هغوی او جنتیان دي او په جنت ک به هم میشه یاد کوې د اسرائیل د اولا نه موږه په خوا داغشتهلووه و اخه میثقبنی اسرائیل دسې واده لاتابدونونه ال الله چې د الل نه بغیر د بلچه ععبت م و بل والدې سانه مور پللار ودل قوربه د رتدارانو ول اتول مسااکین یمانو او ممسکیانو سره خصلوک کوي وقولو حسنا. خخبر يعني للناس حسنا حه د خلکو سره خبرې کوي یعنیخ خبره ته شپله دوستانو او خپلوانو ل نه ت د خپل مذب خلکو ل نه ل الناس ټول انسانیت دپاره وقي ملات ته اتو ذکات منکوي ور ذکات ورکي خصووش په خوا دا او بیا تولیتم تاسو مخ و وړو له الا قليلا منكم سوای د ډیرو لګوتنانونه او انتم موردون او تاسو خوم مخ اړو له والی اراس کولو والا یني چې الله تعالی سره کړه وعده مته کله چې بیا لك شان را یاد کئ موږ ساسو نه مضبوطه وعده غشتلې و چې پخپله کې د یوبل وینه متوي وی. او ما یوبل د خپل کورونه وباسي تاسو د دې اکرار کړه وو په دې باندې تاسو پخپله ګواهان یې خونن هم تاسو یې چې خپل رونه وجني د خپل رور څخه خلک د خپل کورونو نه به کوره کوي په ظلم او ځیاتی سره د اووی خلاف دیوبل مرګرټیا کوي او کله چې اووی په جګ کې اونې ولي شي او تاسو لره واستلی شي نو د اووی د آزادولو لپاره فدیاخلی اوور کوي حالکه اووی د خپل کورونو نه وستل درس نه پتاسوباند هرام وو نو آیا تاسو د کتاب په یوې ایمان ورودي او د بلې حصے سره کفر کوي نو پتاسه کې چې کم خلک داسې کار وکي د غوي سزا د دینه بغیر بل څه چې په دنیا کې خوار اوزللی پادشي او په کې سخت عذاب تعلیګل شي الله دا هغه کارونه نه خبره نه دي چې کوم تاسو کوي الله تعالی د یهودانو اصلور واده اغشته لوي چې اغه به یوبل قتل کینې دیوبل وینه بنته یي یوبل به خپل وطن نه نو خپل وطن باندې به نه باندې په ظلم او ذاته کولو کې به دیوبل دی امداد نه کړي فدیبه د قیدانو خلاصولو لور کړي خو خلکو چې کوم کبیلو سره خپل سیاسي روغوالي جوړ کړي وو دا په خیالې ډونبنه دری خبره خو بالکل هیڅ رکړې وي یو بل مرکول او زیاتې کول ورته د خلاف نه ښکارېدو خو چې کله به د دوی د دو خپل مذہب کسان اونې ولي شو دشمنانو د لاسه نوبیا وي چند جمع کړه او دوی به راخلص کړه او ویل به چې خپل دین باندې عمل کوو دی باندې الله تعالی فرمای چې دین باندې عمل تشدان نه دي چې کوم خبره استاسو په فایده وي او استاسو سره ته ښخ هغه د تاسو اوکی. او او نورې د ټریک دی دا سه په دنیا او آخرت کې خواري فتامونه به دل کتابوللی تاسو د کتاب صرف صحی سمنې کومونږ نن دد یت پررا کې خپل عمل تو وګورو نو زمونږه هم د حال دی دقرآې پاک اغا ونه مونه واخلو چې پهکې زمونږ د نیوي نقصان نهوي او عمل پرراتهسان وي خو چې کمه خبره زمونږ د مررزای خلاف وي او عمل کپې وکوو نوفاید به پهکې کمی شي غمونږ په ځای پرږو نو چې د کمم کوم داسې حال شي چې دله په کتاب کې واخله او پرږ دا او که دا مک وقعي نوله تعلات دا سزا اوري چې دا ځخلقه له دنیا کې بدنامي او رسواکي دلته نن موږ خلک په پریشان پریشان کیو کنه چې مسلمان امت په دنیا کې رسواکيږي نن زموږ دا حال ولیدې خو موږ اصل مرسته خیال نه کو الله تعالی ویل دي وانتم الالون ان کنتم یعنی هم تاسو په بري کې تاسو ایمان روړو والايي تاسو ريشني هي خو موږ سر ريشين ولي او خيله موږ سه ایمانو خيلو تؤمنون ببعد الكتاب بكتاب سه قسم امن الله خپل ذاتی ژوند کې ستور طریقې د کتابونو نقل کړي خو چې کله مامله بل سره د معاملې شو نو هغه مخ مونږ هر شهر کړل نن تاسو ګوري زموږ ذاتی او اجتماعی جوند کې داسې ډیر خકારે دي چې هر چا ځان له خپل خوخي د خپل مرزۍ ده دین یو نقشې جوړ کړي دا او دین نه د خپلې فائده سیسونه غونډولو نه پَس باقی خبرې د دین هیڅ نه غړي په دینورو خبرو اعتراض یا اعتراض نه پَس خپل دلیل ته او ځان له تسلی ورکي خو یاد لري زمونږ دا رووي دا عمل الله تعاله نه راې کوي هغه د چاه دوکه نخوري هغه زمونږ د ضرړو خبرې پیژې مونږ چې څ هم کوو داغ په نظر کې دي همدې دپاره مونږ دد خلکو ت نه الله تعالات ته دی, دی ر شو او ضرورت دا دی چې خلکو نه نه الله تعال نه دیریکو او هم همدې د تقواوي او هم دا سز انسان په نغ لاره وی فرمیل چې کم کومدسې کوي چې څ سزونه منی او س نه دویله په دنیاې بزتی ده او د قیامت په وررزبه ډیر زیات سختهاضبط ته ورمخامخ کېږي د دنیا وخوا بت شي خو آخرت کې به کېږي کممونږ د خپل د عمل نه راونه ګرسیدو الله دا کارونونه نه خبره نه دی کم چې تاسو کووي دا هغه خلک دي چې آخرت خررسکی دی او د دنیا جونې اغ شتهلی دی نو به د دوی په سذا کېسه کمی اوکل شي او نه به دوی تا سه امداد او رسې دی شي موږ موساال اسلام له کتاب وړو داغه نه رستون پر ل پسې رسان او او په خیر کیم ایسا لسلام د مریم زوی د روخانه نخو خو سره اولی غلو او په پاک رو سرم دغه مدد وکړو نو دا ساسو څه ده چې کله هم یو رسول تاسو د نفس د خواهشاتو خلاف یوسس تاسو تروري دی نو د اغه په مقابله کې م سرکشي کړی ده سم د روغو غنل او سم او وجل دی وی زمغه ژوند محفوظ دی نه بلکې اصل خبره ده دا چې دوی د کفر په وجہ ب دوی باندې د الله لعنت ده دغه وجہ ده چې دوی لګ ایمان وروړي او اوس چې کم کتاب د الله د طرف نه دوی ته راغلی دی د هغې سره د دوی څسه لک دی سره د دی چې غ د غ کتاب دستیک کوي کم چې د دوی سره د مخکې نه موجودوو یعنی چې دا کتاب سرنووي نهدي دا د دا بنی راغلی کتابونو تزی کولو والا دی او ددي کتاب منلو والا ستاسو دشمنان نه دي ساسو خیر وواړی په کتابونو کې چې کم تعرففونه تاسو کړی دي هغوی دا بیا واپس راستو دپاره راغلی دي ځکه د دی کتاب په انکار به تاسو تهیس فیده نووي سره د دی چې د دې کتاب درتلونه مخکي بدوی پخپل د کافرانو په مقابل کې د فتو او د امداد دواګانې غوښتلې یاني دا رات چې الله تعالی کم کتاب په يهودو باندې نازل شي وو او وی په دې کې رورو ادل بدل وکړو او دین لري شو او دا دین یا مذهبي بس خالي د خپل لوی د پاره اهم ګړلو او بیا چې څومره امبیا راغلل او هم دا تعلیم ورکولو چې خپل دین بیا را کوي بیا نوي کوي او دومره نه هېره خبرې را یاد کوي خو هغه سوکړل هر نوی نبی سره د زیاتی معموله وکړه او چې سوک دا سې کوي هغه باندې د الله تعالی لعنت دي ولانت الله علی الکافرین بے سمجھ تروبې انفسهم دا لا لعنت دی په دې انکار کولو واله باندې دا څومره خرابه ذریعہ ده چې دوی په ځان له تسلی راولي چې کم هدایت الله نازل کړي دي د غېد منلو نه صرف د دې ضد په وجو انکار کړي چې الله خپل فضل یعنی او رسالت د خپل خوخه په باندې باندې راولي غلو ندی اوس د یو غضب مستهیک شوی دی د پاسه د بل غضب او د تاسو کافرانو د پاره سخت د ذلت سزا مقرر ده الله تعالی د دینه ناراضه ولی شو او په دوی باندې یو بل پسې غضب او عذاب ولی راغلو ځکه چې دوی رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره ضد کولو هڅه لري سره کولو د قران پاک انکار وکړو ولی ځکه چې دوی ته یو دا احساسو چې دوی په کدی او چې دوی اډم مسلمانان دي او دوی ته بنوي نبی سوخی د دا هویداسه چې دوی ځان پريښه غړلو او دا چې د نوي نبی خبره د منلو لای کې ندي نو دوی دا څه ولي کول د دې ست اخقار ولي وو ځکه چې کچري دوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم باندې ایمان جوړوي نو بیا به د اووی سرداری منله او خپل مشریبت نکله نو هم دا تکبر چي دي انسان د حق نه لری کوي ابلیس به انکار مجبور کړو بن اسرایلی د خدای د خبره نه لری او اووی حقونه پیجن دو او دنا څه کافران د لپاره سخت ذلت سزا مکرر ده کله چې دوی ته او شي چې الله نازل کړی دی په غیوان د ایمان روړې ندی وای خوصرف خو صرف په ایمان روړو چېغه په مونږه یعنی د اسرائیل په نسل باندې نازل شوی دی دا غین علاوه چې سره غليدي دا غی د منلو نه او انکار کوي نن هم تاسو ګوري مسلمانانو کې د نن هم چې کوم مذهبي ډلې دي هر ډله بس خپل ځان په حق ګني او پر کوټه مخالفه خبره باندې یو کلمه ویلو مسلمان د بازي وخت کافر ووي هر ډله هر فرقه حق باندې بس خپل ځان کړي مسلمانانو زکه خور واری دي او زکه زموږ دین تر کې نه کوي د مسلمانانو د دنیا تر کې د دین تر کې سره اتړل شي ودا الله تعالی موږ یو خاص مقصد له خوښ کړیو او یو خاص کار لێرای لګلیو دنیا کې عزت و هم د دې مقصد په پورو کې دوه باندې ملاويږي د دنیا د عزت لپاره هم د دی کتاب پلار اتلل ضروری دي حالکه هغه حق او د هغه تعلیم تصدیق او تایید کوي کمج چې د اویسره د مخکنه موجود وو ډیره خده دوی ته وایا کچه رستا سو په هغه تعلیم باندې ایمان وی کم چې تاسو ته راغلی وو نو د دین مخکم د الله هغه پیغمبران کم چې په خپل په بنی اسرائیل کې پیداشوي وو اول کتلول تاسو ته موسی علی السلام د څنګه څنګه روخانه نخو خو سره راغی بیا هم تاسو د زالمان وی چې د هغه د تلو سرم د غو بچی عبادت شو بیا لګشان هغه محکمه و درایا دکې چې تورم د پاسه او چتکړې وو او وادم درناغستلی وه موږه در تهویللی وو چې کم هدایتمونږ در لګلی دي د هغوی په سخته سره په بندې کوي او په غګو ورې ساسو مشرانو اوویل مونګ واورې دل خو منوي او د هغوی د کفر دا حال وو چې دا هغوی په زونو کې د خواده بچی می نه ناست وه یعنی چې د ه نک لولو وجه وجهسوي د خپل روستنی رواج حالاتو او ماال د اثر لاندې کېدل د نورسه سیزنو لوی په زړکې کېول داله تالا په ځای چې ترسوو پورې انسان دې سیزو د اثر نه نوځي په جوړونو کې اناس بوتان چې ترسو مات نوي نو هدایت نشي مونتله چې بن اسرایل وباندي الله تعالی کوې تور د یو په مثال راځوند کو او وي فرمایل چې اونې سې دا کتاب او واخل نو هغه وخت هغه په ظاهر دا واغشتو خو عمل په اونا کړو وجه سوا وزړه کې دسکریم نه نستوه ځکه چې شیر کې کول کنه ورته وایا کچري تاسو مومنان یې نو دا خو عجيبه یې چې تاسو ته تا داسه خرابو کارونه حکم درکې دته وایا کچره واقعي د الله پنځ اداخرت کور د ټولو انسانانو نه علاوه خالص تاسو د پاره نو بیا تاسو لپاره دي چې د مرګ ارزو کوي کچره تاسو په خپل خیال کې رشن نه ای فتمنو الموت بیا مرګ غوړي دنیا کې ولې ناشې زر جنت تلړ شي یعنی چې ټولو غلطو کارونو نه پس هم تاسو خپل ځان جنتي ګړی څنګه چې انن مونږ هم چې تاسو کړي وی او کنه چې مرشي نو د جنتي نوم ورسره ولګو هم الله نه خبر سوک ونتته ی اووک نه ځ ینو کوي چې دوی به هی خله د دی ارزوونه کې په دی وجه چې دوی په خپلو لاسونو کمم ګټه الته ځانته لګلی ده هغه دوی د دی نه من کوي چې الته د تلو ارزو دوی چې کم عامل رانې لګلی دي دا هغې ورته خپته ده الله ته ظالمانو د حال نهخ خبر دی ته به وې چې دوی د ټولو خلکو نه زیاد په تر دی پورې چې په دی معامکې د مشرکانو نه هم زیاد حریسان دي دوی هر یو سړی دا غواړي چیزر زر جون دی وی یی نه چې د دنیا د محبت لپاره د دې جند ډیر حرس کئ بل طرف ته د مؤمن امین الله تعالی سره داسې وی چې داغه جند عمر ګدوانا الله تعالی د پاره وی او هم که چې الله تعالی ته جند وګاړي نچري هم نه رسو کیږي باقی سيزونه خلا معموله دي تر دې پوره چې په دې مملکې د مشرکانو نه هم زیاد حریسان دي د دوی هر یو سره د غاړي چیزر کارله دې جون دی وی حالکه دا عمر خدوی د عذاب نه سلري نشي وړله هر څنګه عملونه چې دوی کوي الله غفني دوی ته وایا چې څو د جبرئیل علی السلام سره دښمنی دا د بنی اسرائیل یو بل کار وو چې فرشتو سره به دشمنی لرله د بنی اسرائیل د یو بل عدد ذکر کړی شي او غکم فرشتو سره دښمني دوی وی چې جبرئیل علی السلام به موږ د عذاب خبرونه وروړل دوی باندې وخت تر وخت عذاب هم نازل شوی وو دوی دو مخونهم هم کړی شي وو ظاهر ده چې پیغمبر له باهم فرشته الله تعالی پیغام وروړي خو یو پیغام وروړو والاده خبره د الله تعالی وروړي بزند د دې چې هغه دا کتلوي چې عذاب ولې راځي مونږ د خپل ځان بدل کو او ځان نه بدلو دا شوشه را پر خدا چې مونږ د جبريل عليه السلام خبره نه منو هغه ولې عذاب خبر ورو او دا هم خیال کوله چې مون قران زکه نه منو چې دا جبريل عليه السلام ورو دي اصل خدا پکار دي چې وروواله تم ګوري دا وګوري چې خبره سده دی وایسه دوی ته چې څوک د جبريل سره دښمني ساتي هغه ته د معلوموي چې جبريل عليه السلام د الله په حکم سره د قران صاحب پر نازل کړی دی چې د مخکینو کتابونو تزدیک او تایید کړي او د مؤمنانو لپاره د هدایت او د کامیابۍ زیرې. کچره د جبريل عليه السلام سره له دوی د دشمنانه دا وجوي نو ورته اوه یي چې څوک د الله او دغه فرشتو او دغه رسولانو او د جبريل عليه السلام او د میکائیل دشمنان دي الله دغه کافرانو د دشمن دي. ویل چې فرشتي د الله تعالی اخوخه هستيانه دي نو چې د الله محبوب سره د دشمنی اغه بیا په خپل د الله پاک محبوب کې دو حق نه لري مونږ تا ته 10 آیتونه نا نازل کړي دي چې حق صفا صفا ظاهرول ولودي په غیبان دي د عمل کولونه هغه خلک انکار کوي چې اوہی فاسقان دي ولی هميشه د سند نشوي چې کل اوہی یو وعده کړي دا په اوہی کې یو ویډله ضرور هیرو کړي دا حالکه اکثر هغو په کې دا سي دي چې پریشا سره د ځړنه ایمان نه دی روڑے. او چې کله دوی ته د الله د طرف نه یو رسول سره ته کتاب راغی چې هغه دوی د کتاب ته کولو والا والے نو په دې اهل کتابو کې یو وی ډلې د الله کتاب شاته داسې اورځولو لګچې هغه یو سپوېګینه او په هغه سيزونو په سي ور پسي شو چې شيطانانو به د سليمان عليه السلام د بچای پنوم په ښکولو حالانکه سليمان عليه السلام هیڅ چره کفر نه دکړي کفر خو هغه شيطانانو کولو چې خلکو تبه د جادو تعلیم خولو هغه په هغه سيز پسي وو چې بابل کې په دوه فرشتو هاروت او باندې نازل کړي وو یعنی الله تعالی د دوی د ازمایش سپاره دو فر را لګلیوي څوک بچ په انسانی شکل ک را تللی او جادو باید د کولو خلکو ته حالا کې هغوی یعنی فرشتتو چې به کله چاته د هغې تعلیم ورکلو نو اول باید ورتهصففا ویل چې ګوره مونږ صرف یو آزمای یو تو کو فرکې اختن نه بیا به هم دی خلکو دا غوی نه اغ سزده کول چې په هغې سره د سړي او دغ د ښې په مننس کې جی یعنی بنی سریل د جادو د ډیر شو لرلو دا, دا لا تااله کتاب خوی هیر کړی پچا یو ورزو نن موږ هم دا سې قسم د اوسګار کارونو پسې شوی او دا لا کتابوم پریخ دی او بیا دوی جادو سسې سپاره کولو چې کورونه دیوران شي یاد ساتي یو کور د پوره ټولنې بنیاد وی چې بنیاد ماته گی نټول کور بجډه خوري د یو کور ماتې دل دوتنانو په مرز کې تکلیف او مشکل نه بلکې دوهو خاندانونو او ماشومان د پاره هم یو ډیر د سختۍ بایس شي کم ماشومان چې دا سې جذباتي مسلو نتیج شي نو طول عمر داгран وخت نه نه هېریږي او اکثر روس ژوند کې هم پوره پوره ځان سمبالولې نشي او خپل کورونه په تریکې سره باز وخت سرت نه شي رسوله په اسلام کې کورنې جند ډېر اهم دي د دې لپاره الله د خځې او خاوند هکونه جدا جدا خېل دي هر ممکنه تریکې سره دوی په یوازې او سېدو او یوبل سره تړلو باندې پابند کړي او چې وړو وړو خبره او لگو لګو مخالفه حالات باندې دي یوبل سره نو خودی خود بن اسرایل خلکو ته وګوري چې کا جادوئ اوم کړو یا یکور وغختل نسد پاره چې د خزې او خاون په منسکي د Juday پریوځي چې ټول معاشره د تباشي یعنی د دوی سازش صرف د یو کور خلاف نه وو د ټول معاشره خلاف وو ځکه چې د یو کور په ماتیدو په ټول معاشره باندې اثر پرېږي او ور سره د دا خبر هم یادوي چې وماهم بدورین به من احد الا باذن الله په جادو کې هیڅ طاقت کپې باندې چې ته نقصان رسی نو د الله تعالی په اجازت او حکم سره او جادو سسې خبره ده چې څنګه جسم باندې ماده سيزونه اثر راچې څنګه چې کپړډو کې باندې سس شخص سې ولګې نو که کځموږه جسم سره هم دا سې بل سې اوجنګيږي نو دې سره و تکلیف کیږي هم دا غسې د انسان روح هم اثر اخلي سسېز نه د بل بل قسمه کلام نه دا سګوري چېخه کلام خبرې د انسان خوشالي هم دا شان بده خبره مثلا کو سوکتا سوتا کنځل کی یا سبد درته اوي یا صد خفغان خبره تاسو ته تا وکی نو د دې و ساسو پرو اثر کیږي نجادو هم د س کلماتو په ذریعہ کیږي صدا کلام وی چې عموما شیطانی خبري وی او د شیطانونو نه پکې مدد اغشتل کیږي زکه چې دلته فرمایلی دي و... ولكن الشیاطین یو يلهمون الناس السحر دا جادو د کمزینو شروع کیږي اصل اساس دې نه راغلو شیطانانو طانو انسانانو ته خوولو او جادوسه د کفر دی او خاص طور باندې داسې مقصد دپاره دا د د استعمال چې یکور په ماتتیږي په معاشره اثر پریوزي دا د هغې نه هم زیاد بدشي دی یعنی چې دا کام د بد نه د بد سې څخکار وو او دا هر سوول وش ځکه چې دله تعاله کتابې شا او غوررسو هیکلو دی غافل شو وی خو سره د دی به هوی داسې سیزیز د دا کولو چې په خپله د هوی دپاره فده وکولو والا نا. بلکه نقصان ورکولواله وو او هغه ته دا داخه معلومه وا چې سوق د دې سیس خریدار شو نو د هغه د پاره په پا اغرد کې هیڅ حس سیس نشته دا آیت لګور سره اوریدو او د لستو قابلیت چې سوق د جادو خریدار شي خریدار څنګه وي خلک ډیر ډیر پیسې خرج کوي غټ غټ رقمونه ضایع کوي او دا سیسونه وروړي چې جادو ور سره کوي نو چې سوق د دې سیس خریدار د جادو لین کوي دې معموله کې خپل مال لګي هغه یاد ساتي چ هغه آخرت کې هیڅ ځای داغ داغه دین او ایمان تولته به وربات شو څومره خراب سامان وو چې داغه په بدله کې هغه خپل ځانونه خرچ کړل افسوس چې هغه ته معلوم وې دا بدن جام حدیث کې هم راغلی دي چې کچا د جادو لگ یا ډیر سی زد کړو الله تعالی سره داغه مامله ختمه او صحابه کرام با داریا کپڑے کې سپو کې هغه ته ورکول جادو کیښوړل دی تبې جادو ویلې دد پر د جادو حقیقت او اصل په خيال سره معلومول غوړي کله څو وخت یو مسله یا یو ګران کار وي نو انسان دې صلات احاجات سره الله تعالی ته اسره وکي د الله تعالی ذکر دیو استغفار دیو کی ان مشکلات به اسان شي دا سه کول پکار نه دی چې انسان دې جادوګرانو قصي ګرسي هغه نه د ټوټکی روړي او پدی کی د د خپل مسلې حل راو باسي یا په حسد کی د چابل چاکور ماتول او ورانونو پسی شي یا یو رښتموخته او هغه نشوه نموند ورپسی شو چې زمونږه نشوه نو د نور چا هم نشي د ټولو کارونو کې اغ خلک تقل کوي چې د خپل آخرت ور سره سفکر نووي د جادو موضوع بااندې خبرې اتیکو دپاره ډیر وخت په کار دی اوس موقعنی شته که تاسو د دی په باه کې زیات خبرل غواړی نو جادو حقیقت اور علاج د نومیو کسهټورې دی شي ولو ان هم آمنو و ت کوله مثوب هم من اندل اللهی خیر لوکانو یا لمون او کچرې هغوی ایمان او توا اختیار کړیوي نه د الله په دربار کې چې د هغوی کم مبدله میلاوي ده ا هغه د هوی دپاره ډیره بهتروه افسو چې هغوی خبرې د د خان جا یا حل الذین نه آمنو لا ت قولو رای نه وقول دور نه و اسممه ولل کافرین نه عذابون عیم امامو منانو او خبر په توجو سره اوري دا کافران خود درناک عذاب مستحق دي کو خلکو چې د حق نه انکار کیدي که هغه اهله کتاب دي او که مشرکان دي اوغویسکله دا نهخواښي چې ستاسو درب د طرف په تاسو باندې سسیز نازل شي خو الله چې سوق غواړي هغه د خپل رحمت لپاره خاص کړي او هغه د لوی فضل والا دی مونږ چې خپل کم آیتونه منسوخ کوو یای د خلکو نه هیرو نو د اغې په ځای د اغې نه به یا کم نه کم د اغې په شان آیتونه روړو آیاته ته معلومه نه ده چې الله په هر سیس قدرت لري ولی تا ته پته نشته چې د سمکه او د اسوانونو بچي د الله د اډاغه نه بغیر بل هیڅ سوق خبر اغشته واله او ساسو مدد کول نشته وما مالک من دون الله من ولي ولا نصير او موږ ټول لا په خپل عقیده کې دا خبره شاملول کار دی چې اصل مدد هم دا الله تعالی دی اصل لار خول او اصل حفاظت هم د هغه طرف نه وی بیا مسلمانانو ته خطاب وکړې شو اي تاسو د خپل رسول نه هغه شان ته پوسنه کول غواړي لکه څنګه چې د دین مخ کې د موسی علی سلام نشويو هلکه چې د ایمان د کفر په باندې بدل کړا هغه د صحیح نه بې لار په هل کتابو کې ډیر خلک دا چې پس ستېريقه تاسو د ایمان نه کوفر ته واپس واړی کهک هغه ای په خاره شو دهم دل ته مونږ له خبرداري راکړې کیږي چې اهل کتاب به په دې کوشش کې اختوی چې تاسو دې ستاسو د دین نه واړی پټ هلې وکئ ولی ځکه چې د هغه ای په جذره کې تاسو خلاف حسد او بدنیتی ده خود خپل نفس د حسد د وجنه هغه تاسو د پاره دا غوړی سره تدینا چې حق دوی ته صفه کارا شو دی خود خپل نفس د حسد او بدنیتی د وجنه داسه غوړی د په جواب کې تاسو ته راغې پوره د مافه او د چې شم پوسینه کار واخلې دلته تاسو ګوري د حسد کولو والا سره د مملکې کولو څنګه خطریکه خوله شوې ده یو حسد کولو وله تاسو ته نقصان در رسول غوړي او تاسو په جواب کې سوکئ وافو وصفهو ځان په ناغرضه کئ مافي ور کئ ځان ته یو طرفه کئ هغه ته واپس مراته ویلې چې ور سره ونخلی تر دې پوري چې الله تعالی خپل خپل فیصله وکي یعنی جددي نفس سبل حکمرانی یقین لري چې په هر څه ځوانه قدرت لري منس قائم او زکات ور یعنی په زيده دي چې تاسو حسد کولو واله ته جواب ور کوي یا داغه په خبرو پریشان شي یا داغه د چلول هیلونه تکلیف محسوس کوي تاسو سو کوي منسکایم کوي صدقه او خیرات کوي دا د علاج د خلکو د طرف نه راتلو واله زیاتیان له جواب چېو مسلمان ورکول شي تاسو چې د اخرت لپاره کومه نیکی ځان له مخه لیږي اغه بد الله سره بیا مومي یعنی تاسو د نیک عمل او خوري بزای کیږي نه تاسو چې څه کوي د الله په نظر کې دي دی. دوی وی چی هڅک به جنت ته نځي چې ترسووغ ی ودیان نهوي یا د ساانانه د خال مطابق اس نه نووي دا د دوی ارزګان دي الله تعالی خو دوی ټول مسلمانان پیدا کړی وو خ دوی په بلو بلو ډلو کې تقسیم شو دوی ځانله د ډلو په خیاللو مونه کې خودل چا ان ته ی ویل او چا ای او دوی چې اصل کو یا دوی چېسه جوړ کړې شوی وو غ هیر کړه هوسمما کومل مسللمیل من قبلوهفي هذا ا هغهستاسولو مسلمان اخ دی دی نه اول هم او پهدنې هم خدوی خپل مسلمانی هي رکړه او يهوديت او عيسايت کې ډوب شو او بیا د دوی څو خیالو چې کڅوک د دوی په ډله کې نه نو جنت نه شتله وی فرمایل د دوی د زړه خبره دي دی. د دوی خیالونه دي دی د دوی سوچونه دي دی. دوی ته وایه چې خپل دلیل پیښ کړي کچره تاسو خپل داوه کې رشنی ای تاسو نن وګوري موږ مسلمانان هم دغه حال کې د مختلف خلک سوچ لري دا چې جنت صرف زموږه ډله ده پاره نور څوک له تنه نو فرمایل چې دا چرته لیکل دي قران کې سنت کې او حدیث کې چې د فلاني نوم فرقه یا فلاني نوم سره چې د چا تعلق وي بس ومغه بجنه تزي دا قسم هیڅ سالم زمونږ دین کې نشته نبی صلی الله عليه وسلم کومه فرقه د صحابه کرام کوم ډله وا کومه یو هم نه هغه ټول مسلمانان وو حاصل کې نه تاسو خاص خلک او نه بل سو حق د دې چې چا خپل ځان د الله فرمان ته او سپارلو بلا من اسلم وجهه لله ینیچه ټول ځان سوچ روح او جسم د الله تعالی شی و هو محسن او هغه محسن وی انسانانو سره مامالات کې د نیکه او احسان رویه اختیارولووالوی فله او اجره اند ربہی دا غ اجر دا غ رب سره محفوظ دی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون او ایت به سیرنوی او نبورتا سهم رسی دا ایت په دې ډونبنا سپاره کې په درام ځل راغلو چې کوم کس پرشا باندې په عمل کوي هغه به دیری او غمنه په نجات کشي که <مونگا> نن نه او غم کې انختیو نیاز ساتي چخل ځان ته وګوري چې مونږ د دین څخه خبره نه لريښوې خنې او علاج لپاره خپل خطاونه او غلطیان معلومول استغفار او خپل اصلاح ته توجه کول پکار دي يرغم دوونه بلريشي خو مونږه کومسنوې طریقو سره د دوی د لری کول کوشش کو او د الله تعالی عطا نه کو او چې ترسو دا فارمولا نه استعمالو کما چې من اصلم وجهو لله و هو نو تر هغه د غم او د يرنه نجات نشمته وقالت اليهود ليست النصارى الا شيء د دوی نورې د فرقه بازي خبره يهودوي چې نصارى هيڅ ځوان دي نه دي دوی يو بل باندې گزارو نه کوي يو بل باندې اعتراض کوي د يو بل خلاف لګي وي يهوديان خپل ځان په هغه غړي او عيسيانو ته بدردوي او بيابل طرف ته وقالت النصارى ليست اليهود الا شيء او نصارى وي چې يهود هيڅ ځوان دي نه کتاب او دوی ټول کتاب وي ندي نس معلوميږي چې baseX وقت کتاب لستو به وجود هم خلک د فرقه بازه په نخښه راشي تاسو به کتلی وی چې کله داسې فرکو والا ته ویل شي چې داسې صحیح نه نو هغه وی چې هغه هم عالم دی کتاب لولي نو ضروري نه ده چې د کتاب لستو باندې د فرقه بازیان ختم شي تر سوچ کتاب د اصلي روسره اونې لستې شي تر انسان خپل ځان الله تعالی ته اونځپاري خپل هر یو د الله تعالی د پاره د خاطر نه کوي او تر انسان نور انسانانو سره د احسان پلار لار باندې نشي او د ډلو او فرکو جوړې دونه خلاصې دي نشي يهودو اصل کې نبيانو او اسبرګانو سره ځان تړلو باندې دهک هک معیار جوړ کړي وو چې مونږ دوی منو او خپل ځان او خپل قوم په هک ګډلو د وینورو قومونو ته د روح جن ویله هغه ته ازګه غلط ویل چې هغه د دې اسبرګان نه منل نن زمونږ هم دغه حال دي چې د الله تعالی او د رسول پځې نور خلک زیات اهم شوی دي مونږ ټول په دې چهر زمانه کې نیک خلک راغلی دي الله تعالی طرف ته دوی نور خلکو ته درتلو پیغام ورکړي دي او دوی بیا دنیا نه واپس تلې هم دي سوګدل ته همیشه د پاره نه پاتې کیږي اصل نوم حمد الله تعالی باک دي ندید په اړه د انسانانو په قدمونو باندې تلو پځه او دوی پسی پسی روانې دو پځه بځدغه وې نیکې په وجګه اغه سرمنه او عزت کول کافی دي باقي رجوع تعلق ساتل او تعلق جوړول الله تعالی او دغه رسول سره دي كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اذا دا قسم داوی اغه خلقهم کی چد اوی سره د کتاب علم نشته فلله يحكم بينهم یعنی دا خبره صرف د یهود او د نصارا نه دی دا س داوی د دا اغه خلقهم دی چا سره چی د کتاب علم نشته یعنی کتاب لستو ولا او انپڑ دوان پدې مشکلاتو کی دي زکه چی یو بل نه خلاف کارکول او فرقه او دلو کی تقسیمدل هر دور کې انسانيت دپاره ته مصیبت جوړول بایس شوې دي د پکمو اختلافات کې چې دوی اخته دي د دې فیصله الله د قیامت وو رسکې او د هغه سړی نه بزیات ظالم سوق وی چې د الله په عبادت خونو کې د الله د نوم یادولو نو خلق منیکې او د غیب ورانولو په سی لګې تلوي دا سه خلق نه دي قابل نه دي چې په دې عبادت خانو کې کی قدم کېګ دي او کچري التلاړ همشي نو چیرې ورسره وی او تاسو په کتلوي چې بازه وخت فکرबाजी د جمعتونونو د ویرانه وجې شي نو دا د دی دین په نوم د دین نه خلک زغلول هم دین سره ټول کې لوی دښمن دي او دا هم هغه وققی چې دین په ظاهر باندې خووی خروپک نه وي د دوی لپاره په پا دنیا کې شرمندگی ده او پاخرت آخرت کې لوی عذاب یعنی چې څوک د خدای کور د خپل ناپوهه د لاسه ویران کی ول الله المشرق والمغرب مشرق والمغرب دا اللہ دا اللہ دا. اللہ او مغرب ټول د لادي کوم طرف ته چې تاسو مه ګرځوي نو موږ هغه طرف الله مخته الله ډېر فراخې او په هر څه یعنی اصل دانه دي چې ځخ خاص ډایرکشن بندخبل کی لار خولوالا نغې خود سهولت او داسانه دپاره دا وي مثال په توګه موږ چې کابه ته مخکو نو عبادت ته کابه نه کوو د الله تعالی کو د رخ باندې عبادت کول یو عالمتي طرز واندي د مسلمانانو یو والی خې چې ټول مسلمانان یو دي او د ټولو یو مقصد او یو سوچ دی ټول هم یو ذات وني دا خود اتحاد او یووالی دپاره ده خو خلکو د لار خولو چې کومه طریقې دي ام نه د فساد جړه جوړکړه د دوی وینا ده له انله ز جوړ که دی الله پاک دی دې خبرونه اصل حقیقت دا دی چې په او آسمانونو کې چېدي ا هغه ټول د الله دي دا دغه فرمان منلو والا دي ا هغه آسمانونو او د ځمکې پیدا کولو والا دی د کمی خبرې چې هغهه فیصلله کوي نو هغې د پااره بس همدهو کم کوي چېشا اوغ شي وقال نه لا یمون ناپوه خلکوی لولا یقلللی من الله الله تاال لا سره خبرې ول کوي او تتینه آیا یا موږله سنخول نه را ځي یعنی پیغمبرانو له صرف دا هر څه رازي دا څه خبره بددوینه مخکي خلکو هم کوله د دې ټولو مخکي ارسنو گمراهانو سوچ او فکر يو شان یعنی بعضه خلک حق نه منل د پاره سبحان ګوري چې دا هدايت نه مونته پخبل ولې نه دی راغله نو فرمای چې دین سفر پريوزي اصل خبره خدا دا چې حق دي د حق پشان شان او په جندل شي دا څه ضروری نه دا چې حق دي يا مونږ سره وي د زمونږ په لاس د یقین والو د پاره خومونږ نهخه سفا سفا بایان کړي دي د دیلو نه خبره بل شوي چې اننه رسناکهبلحق کې بشییرره وونهديره ولا تسالو ان اشحاببلجهیم مونږ ته د هک اعلم سره زیې ورکلو والله او خبرداررولو والله ولګلی اوس ش کم م خلکو ځان د دو زخ سره تړلیدي د غوی د طرف نه ته ځ موار نه او نه بستانه د غوی په باره کې تپوس کېږيولن تر د انکل یهو ولن نصاره حتى تت ملتهم، یهودیان او عیسایان به استانه ترغه پوری راضی نشی تر سوچت د اغه په طریقه روان نشه اونن وګوري چې دا خبره په خکاره باندې ویل کیږي چې یورپ کې اوسیدو والو مسلمانان دي د یورپ او د مغرب تهذیب اختیار کی د اغه کدرونه دی او د ډیرو ملکونو کې د اوسیدو شر دا دادې چې یو کس لدی د اوی جبا خبره روانه ورزی او دا غوی تهذیب او د جن طریقہ اختیارولو صلاحیته پکې وي او مسلمانان دي چې د دنیا لپاره دا هر کول ته تیار دي صفاور ته وایه جلار خو بس امغه ده کوم چې الله خو له ده کم علم چې تا ته راغله دي کچری ته د اغېن رستو د اوی د خوایشاتو پیړی وکړه نو استاد په رہی سیو مرګره یا مددگار داسې نشته چې ته د الله نه بچې کم خلکو ته چې موږ کتاب ورکړې دي الذین اتینا هم الکتاب یتلونه هک تلاوتې اغه اغه اغا لکه څنګه چې د د وینا حق ده اغه په د باندې دزړه نه ایمان وروړي الا یکو یؤمنون و مَن یَكْفُرُ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ او مې یګفر به ف اولایک د دې سره د کفر طریقې اختیار کړه هغه په اصل کې نقصان منټو ولادی کتابان باندې ایمان روړل تاسو نه د دې سستکا ځکې صدر نه غواړي چې د دې حق یاد اکرې شي حق ادا کولو کې شامل دي خ او توجه سره د الستې شي او څنګه چې د جنت ذکر راشي نو د جنت سوال دې وکي او چې د جهنم ذکر راشي نو د اغه د پنهو غواړي حلال او حرام ده ده او حرام ته حرام او شي دې کې د تحریف نه کوي او پوره پوره دې نورو ته او رسول شي هیڅ خبره او حکم دې پټ نه کړې شي د دې محکمې خبره باندي دې عمل وکړي شي او متشابهات او د شک خبرو نه دي ځان وساتل شي چې په کوم خبرې پوي نشي نو د اغېدې ته پوسوکي او تصلي دې وکړي شي د قرآن پاک هر یوې خبرې باندي دې عمل وکړي شي په باندې سره خننن چې موږ مسلمانان په دې پوي ګنا نو د په سره عمل وسنګ کو حق وسنګا دا کو بیا دې قرآن د ایمان لرلو دا وسنګ دا وته دا څوک لري رکو pore په یو مخ بنی اسرائیل ته خطاب شوه دوی پوی کړې شو او بیا خلاصو بیان کړې شو یو ځل بیا دوی ته خطاب وکړو او پوی کړې شو یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیل یاد کړي زموږه نعمت چې ما په تاسو باندې کړیو او بلدا چې ما د دنیا په ټولو کامونو باندې تاسو له فضیلت تر کړیو او د هغه ورزنه ویریږي چې څوک به د هېچ چا په کار ناراضي نو د چا نه فدیه کبلې دي شي نو سفارښت اچا ته ګټه ورګي نو مجرمانه ته سمدت څومदत وررسي دي نو د اصلاح لپاره هم دا نوکته دي چې ترسو یو انسان کې د ځمواره احساس پیدا نشي تر هغه غوږ د الله تعالی په صحیح مانو کې بندګی نکوي د بني اسرایلو د اصلاح لپاره څه کول شي د ستی سبق ورکول شي د سس احساس ورتور کوي چې د اخرت فکر وکي تاسو ګوري امام یو قوم نه واغشتو او یو انسان ته ورکو ولي زکه چې کچري یو قسم د الله تعالی د منلو پر پرهک ادا کی د وفادارې حق اداګي نو د پټول کوم باندې درنوي او کده انسانانو لوی لوی ډلې او غړو خلکو د الله تعالی خبره اونې منله نو الله تعالی د دې هیڅ پروا نه کوي کې دنیا د پاره د دوی هر څومره لوي نوم وي و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن اجازه کوي کله چې ابراهیم علی السلام خپل رب پسو خبرو کې اوزمایلو او هغه په ټولو کې پورا وخت له پټول اوزمای شنو کې کامیاب شو د تفصیل په پا قران پاک کې مخکې راځي نو لورته ویل زته د ټولو خلکو د پاره پیشوا جوړم ابراهيم عليه السلام ارزو کړو ايدا واده زما د اولاد سره هم ده الله جواب ورکړو زما واده د ظالمانو سره تعلق نه لري هي نه چې ته مخ نورو کې خوخکړې خو نور په دې بنیاد نه خپلم چاغستا اولاد دي تر سو پوره چې اوی د ظلم لار پرې نګدي او یاد کړئ چې موږ دا کور یعنی کاوه د خلکو د پاره مرکز او د امن ځای ګرځول دي او خلکو تم د حکم وو چې إبراهيم عليه السلام په قمزه کې عبادت لپاره ودري کی دا غزنو مستقِل د منځه جوړ کړي او اتخذوا من مقام ابراهيم مشالله اوس وګوري چې څوک د الله تعالی لپاره ځان وقف کړي وفادار وي الله تعالی دا غ کوششونه نه ځای کوي د إبراهيم عليه السلام د قدمونو نخو سره الله تعالی مونږ ته د طواف نفل دا کولو لووي او إبراهيم عليه السلام, السلام تم دا دا او اسماعیل عليه السلام تمدا تاکید کړي چې زموږ د کور د طواف کولوالو ایتیکاف کولوالو او درکو او سجدی کول والو د پاک پاکستان او دا یاد کئ چې ابراهيم عليه السلام دعا وکړه اې زماره پا د دې خارنه امن خار جوړه او د دی په اوسې دوالو کې چې څوک الله او آخرت منی هغه ته هر کیسه میوې ورکا په جواب کې ورته د غرب او فرمایل او چې څوک نه منی هغه له به هم د دنیا د ژوند د يوسف ردو سامان ورکوم خو اخر به د جهنم عذاب ته راکاګم او هغه د ټول نه خراب زايده او یاد کئ کله چې ابراهيم او اسماعیل السلام د دې کور دیوالونه اوچتول نو دوا به کوله ازمږه رب زمږه دې طرفنا دا خدمت قبول کا ته د هر څه خبره اورېدو والا او په هر څه پوهېدو والا ای رب مونږ دواړه خپل مسلمانان یعنی حکم منلو والا جوړ کا زمږه د نسلنا یو داسې قوم اروچت کا چې څه حکم منلو والا مسلمانان وي مونږ ته د خپل عبادت طریقې او خایه زمږه نه نه مونږ ته کا ته ډیر معفوولو والا رحم کولو والا د الله کور جوړي د لا طال نه او دواگانو کې خپل زاد د پارهخ خو بخانې او رحمت غواړی خو نرو خلکو له هم د هدایت او دا دواغاړی چې ی دا س اومت پیدا کا چې د ټول انسانیت دپاره د هدایت یعنیدنې غلاره خولو کار کوي او اربه ربا دی خلکو کې د دی خپل کانا ی رسول روچت کا چې هوی تاستا یتونه واورې هغوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکئ او د هغوی جنند پاک او صففا کې دغاالې او د حکمت والایئ ومن غب املت ابراهه إلا من شفى نفسه او سوغ دي چې د ابراهيم عليه السلام د طریقې نه نفرت وکړي چې په خپل خپل ځان په بيوکفتیا او جهالت کې اخته کړی وي د بغیر بل سوغ د حرکت کولی شي رسول پاک صلى الله عليه وسلم چې کم دین طرف ته خلک راغوختل اغه د ابراهيم عليه السلام دین وو اغه دین چې يهود او نصارا هم ورته خپل دین ویل خو بیا هغه مخالفت وله کولو ځکه چې يهودو صرف یو د علامت جوړ کړو د استاوس صلى وسلم اسلام ته دعوت نه د دې په دې فخر باندې گزار لګې دو ځکه يهود دستاسو ساسو صلی الله علیه وسلم دشمنان شو حقیقت دا دی چې کم خلکوم داسې نفسیات لري او صرف د خپل کور مشران مشران غړي هغه هیڅ چره د انسانيت لپاره फायدمن نوي د دې لپاره بیا الله تعالی سوې چې دا خود ابراهيم علیه السلام طریقه ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه هم هغه ده چې کم د ابراهيم علیه السلام طریقه ده نوبیا تاسو د رسول الله خبرول نه که تاسو د مخ اړوي نو مخو به صرف هغه کس اړې چې څوک اصل کې خپل ځان په کمکلتو او جهالت کې واچی دین علاوه د 10 کار د حرکت نور څوکول شي ابرایم عليه السلام خو هغه سړی دی چې مونږ په دنیا کې د خپل کار لپاره خوخ کړي وو ولی خوخړو ځکه چې هر ګران کار کې هغه ثابت قدم ولاړ خپل دینه خرص نکړو ایمان خرص نکړو او پاخرت آخرت کې به هغه په صالحانو کې شمارل کېږي اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت للرب العالمين دا د ابراهيم عليه السلام خبره چې کله د غرب هغه ته اوویل اسلمش خپل ځان ماته حوالہ کا نو ابراهيم عليه السلام او ویل ما خپل ځان د ټولو کائناتو رب ته حوالہ کړو اغه خپل اولاد ته هم په دې طریقې باندې د خل نو هدایت کړو او هم د دې وصیت يعقوب عليه السلام خپل اولاد ته کړو اغه ورته ویل وو زما بچو الله ساسو لپاره ادا دین خوښ کړل ان له کډین سده اسلام او موږ ټولو له سوجوړي دل دي مسلمان او مسلم څوک وي څوک چې خپل سوچ خپل خواهشونه خپل مال خپل جذبه خپل جون پل هرڅ د خپل رپ پنوم کی چې دا هرڅ و الته لګوم چې چې زما رپ خو هي د لامنلو خپل بچو ته څه وسي چې ګوري بچو تر مرګ پورې مسلمانوسي نو آیت تاسو په هغه وخت کې چې کله یاکوب علی السلام د دې د مرګ په وخت کې د خپل ځمنو نه تپوس وکړو چې بچو زمانه رستبا د څه بندگی کوي هغه ټوله په جواب کې اول چې مونږ به هغه یو خدای بندگی کوو کمچستا او ساده مشرانو د ابراهیم د اسماعیل او دسا کل ل سلام خدایوو او مونږ خاص همداغ مسلمانان یو دلکه عم تنقد خلت لها معه ثبت ولکو ما ک سبتون ولا توس الونهامما کانو یا عملون هغهسه خلک وو چې تیر شوسه چې هغوی کټلی دي اغ د هغوی د پااره دي او سچ اغا دا دا تاسو ګټي اغ بهستاسو د پااررهوي ستاسوونه به دا ته پوس نه کېږي چې هغوی سکول دی نه مونږ دا سبق میلاویي چې مونږ دی د ړمبهنو خلکو عمل نتللو دی کې د بیسونه نه کوو د خپل مخالفتتونو زری نه جوړو بلکې د خپل عمل فکری وکو یهودان و چې یهودیان شي نوسهحللار و بیا موئ ایساان ووي چې ایساان شي نو هدایت به در ته شي دوی ته ووایه چې نه ولې ځکه چې هدایت یو خاص ډلی سره نه دی یودیت د خپل موج نذاتو سره درې یا سلوورې صدي قبل مسی کې راغلو او سایت د سال سلام د وفات نه پس پیدا شو نو هغه دی نوونه چې د پیغمبررانو نه سووه کال پسس را جوړ کړی شو هغه اصلدنین خو نه شي کې دی کهڅوک اصلدينین معلوول نو لازم ده چې د پیغمبر روړلی کتاب او دغه خېل شوی خبرې دي او نسی څنګه چې نبی صلی الله علیه و سلم وو زه تاسو کې تاسو ته د وسيزونو پرې که دا مضبوط او نسی نو چې به موږ ګمرا نه شي د الله کتاب او دغه غد رسول صلی الله علیه و سنت دوی ته وایي چې هر سپریګ دی یو د ابراهيم علیه السلام طریقا او ابراهيم د مشرکانونو نه نو قولو وایي چې دا ویلې کېږي ټولو ته مسلمانانو ته وایي س امن بالله مونږ ایمان ورودي او الله باندې او په هغه هدایت باندې چې مونږ ته نازل شوه دي او چې ابراهیم علی السلام اسماعیل علی السلام اسحاق علی السلام یاکوب علی السلام او د یاکوب علی السلام اولاد ته نازل شوه وو او چې موسی علی السلام او عیسی علی السلام او نور ټول پیغمبرانو ته د خپل رښت طرفنا ورکړی شوی وو مونږ د هغه په مینس کې فرق نکوم او مونږ د الله مسلمانان یو نو کچره دوی ایمان ورودي لکه څنګه چې اتاسو ایمان ورودي یعنی اساب کرام په نو په هدايت باندې دي او کچره د دينې مخ وړولو نو شفاه خبره ده چې اووی په ضد کې پراته دي نو اطمینان لري چې داوی دا په مقابل کې الله ساسو د همايت لپاره کافي دي اغه هر څوري او په هر څو پوي دي صبغۃ الله د الله پاک رنگ اختیار کړي نشد يهودیت رنگ وی او نه د عیسايت رنگ وی ځکه چې سوکس اسی جوړولو لپاره اغه بپټایز شي معشومان رنگ کې او دا لا رنگ چو چو انسان تا که تو سره بندته خپل رب را یاد شي چې دا د الله بنده دي داغه ترنګ نه ببل خنګ د چاوي او مونږه داغه بندگی کوله والایو ا نبی صلی الله عليه وسلم دي ته اوه یچه ايته سده خدای پبارکه زموږ سره جگړه کوي هلکه اغه زموږه هم رب دي او ساسو هم رب دي زموږه عملونه زموږه د پاره دي او ساسو عملونه ساسو د دي او مونږه الله د پاره خپل بندگی خالصه کړه دا يته سده وای چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عيسى كلي سلام يعقوب عليه السلام او ياكوب عليه السلام اولاد دول يهوديان يا عيسيان و ردقوها يا چي تاسو زیات الله لري کاله ده اغسړينه بل زه ظالم سوقوي چي داغه په ځماده الله ده طرفنا یو غواهي وي او دي اغه پټکی تاسو د کورونو نه الله سنا خبره خو نه تلك امته قد خلد لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون اما كانوا يومئون اغس خلکو چتيشو دا غوی ګټه دا غوی د پاره وا او ساسو ګټه ساسو د پاره ده ساسو نو به د احوی د ملونو په باریک ته پوسنه کیږي نو هر چالو خپل عملو باندې کې فکر کول پکار دی واخر داوان ان الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته